У таємного радника заблищали очі. «Зробіть мені такий інструмент!» — вигукнув він. «Зробіть мені такий інструмент, майстри Абрагами! І я закинув в куток свою скрипчину, не доторкнуся більше до евфона, а дививатиму двір і ціле місто, граючи при чудові пісні на тромпете Марине на морській сурмі». — Зроблю, — відповів майстер Абрагам. — І хай до вас, любий таємний раднику, прилине дух тітки Фюсхен у сукні зеленої тавти і надихає вас на гру. Таємний радник захоплено обняв майстра, проте Крейслер розвів їх і майже сердито сказав. — Е, та ви бачу, не менші! Пустуни, ніж я був колись, та ще й безжальні. До того, кого, якщо вірити вашим словам, любите. Доволі вже й того, що ви, докладно змалювавши інструмент, звуки якого колись так зворушили мою душу, ніби вилили на мене відро холодної води. Тому ні слова більше про лютнярку. Ну що ж? Ти хотів, таємний раднику щоб я розповів тобі про свою молодість, а майстер якраз ще й вирізав групу силуетів, що пасують до деяких подій з тієї пори. Тож маєш розкішне видання матеріалів до моєї біографії, оздоблене чудовими гравюрами. Та коли ти читав гасло «Скоха», я пригадав його колегу, лексикографа Гербера, і сам собі видався трупом, покладеним на секційний стіл, готовий до біографічного розтину. Про міг би сказати не дивно, що в тілі цього юнака тисячами жил і жилочок тече сама лише музична кров. Бо таке бувало з багатьма його кровними родичами, тому він і родич їм по крові. Бо я хочу сказати, що більшість моїх тіток і дядьків, а їх, як майстер Абрагам знає, і як ти сам щойно довідався, в мене було немало, грали та ще й переважно на таких інструментах, що вже тоді траплялися дуже рідко. А тепер уже майже зовсім зникли. Тож я тільки у вісні ще чую ті милозвучні концерти, якими в 10-11 років, утішався наяву. Може, саме тому мій музичний хист уже в зародку набрав напрямку особливого інструментування, що його дехто заперечує, як надто фантастичне. Якщо ти, таємний раднику, можеш стримати сльози, слухаючи прекрасну гру на старовинному інструменті Віольда Мурі, то подякуй творцеві за свою міцну конституцію, бо я обливався слізьми, як на ньому грав кавалер Ессер, а ще раніше просто заходився плачем, коли на Фіольдамурі грав для мене високий показний чоловік, якому дуже личило духовне вбрання, і який знову ж таки був моїм дядьком. І гра іншого мого родича, на Віольда Гамбі теж була дуже приємна і милозвучна. Хоч той дядько, який мене виховував, чи, краще сказати, зовсім не виховував, і який з варварською віртуозністю гамселив по клавішах спінета, справедливо дорікав йому, що він збивається з такту. Цього бідолаху, вся моя родина почала неабияк зневажати, коли довідалась, що він під звуки сарабанди весело пританцьовував менует із аля помпадур. Я взагалі міг би вам багато чого розповісти про музичні розваги моєї родини, що часом бували дуже своєрідними, але мені довелося б згадати чимало кумедних подробиць, з яких би ви сміялись, а виставляти на сміх своїх дорогих родичів мені не дозволяє Пошана до родичів.